Saya Muhammad Hussein Al-Jizani Terakhir kita bahas tiga kaedah tentang tasabuh Yang pertama sesuatu yang tidak menjadi ciri khas orang kafir Itu bukalah tasabuh Kemudian yang kedua Niat untuk meniru orang kafir Bukalah syarat terlarangnya tasabuh Kemudian yang ketiga Anadhurul mafsadati Terlihatnya dampak jelek dari tasabuh Bukalah syarat untuk haramnya Atau terlarangnya tasabuh Seorang muslim yunha dilarang Untuk mencocokkan orang kafir Apapun keadaannya Lima yang teratap Karena dampak dari mencocokkan orang kafir Dan mencumpai orang kafir Adalah mafsadah ghalibah Adalah Dampak negatif yang lebih dominan. Maaf namun mabsa ini kad terkadang tidak nampak di sebagian keadaan penjelasannya. Pemilik syariat Allah dat yang mampu jaksana menjadikan kecocokan dengan orang kafir dalil dan tanda kejelekan dan menjadikan muhalafatahum menyelisi orang kafir sebagai dalil dan tanda kebaikan maka seorang muslim dilarang mencocok ke orang kafir meskipun tidak terlihat bagi si muslim mafsada tuan sisi negatif gara-gara mencocok ke orang kafir hal itu karena dua alasan seorang muslim dilarang mencocok ke orang kafir karena dua alasan pertama mengikuti perintah syariat dan mengikuti perintah syariat itu terdapat masalahat yang jelas Dan syariat telah memerintahkan untuk menyelesaikan orang kafir Berbeda dengan orang kafir, menjauh dari orang kafir Lialah supaya tidak menyebabkan rasa cinta dengan orang kafir Dan satunya hati dengan orang kafir dan seorang Muslim dalam setiap keadaan Muld diwajibkan untuk mengikuti syariat Sama saja apakah terwujud baginya bahaya Karena menyelesaikan seorang kafir Ataukah tidak mendapatkan bahaya Alasan yang kedua Kenapa kita tetap dilarang mencocok ke orang kafir Meskipun kita tidak tahu manfaatnya atau tidak melihat manfaatnya, karena mencocoki orang kafir dalam perkara yang tidak mengandung bahaya adalah jalan yang mengantarkan pada mencocoki mereka dalam perkara-perkara yang lain. Waru bama dan boleh jadi min endalika terjadi kerana hal tersebut terjadinya terwujudnya mabsadah tasabuh dengan orang kafir. Mabsadahnya adalah al-eqtirab. Minhum Berupaya untuk mendekat dengan orang kafir Dan cinta Terhadap orang kafir Di antara contoh ya Perkara yang tidak terjadi bahaya Sebagian kaum muslimin Boleh jadi melakukan sesuatu Waya tafiq dan bertepatan Ya di sini Artinya berkebetulan Kebetulan Kebetulan perbuatan ini juga dilakukan oleh orang kafir. Tanpa ada yang satu mengambil dari yang lain, tanpa ada yang satu meniru dari yang lain. Fahadalah yamnaul muslima, maka hal ini telah menghalangi seorang muslim untuk menyelisih orang kafir mata jika dia mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan orang kafir selama dia mampu menyelisih orang kafir. Lika aidan contoh yang lain sebagian muslim boleh jadi dia memiliki maslahat pribadi dalam menjaga orang kafir. Sebagaimana yang terjadi pada para pedagang yang memanfaatkan perayaan-perayaan orang kafir fitajhis dimanfaatkan untuk menyiapkan perayaan mereka dan hal-hal yang berkenaan dengan perayaan dan telah terjadi pada banyak kaum muslimin dengan sangat disayangkan memanfaatkan hari raya orang kafir dan momen-momen perdagangan yang berkenaan dengannya dan semacam itu Pemanfaatan, min wujuhin syatta dalam berbagai macam bentuk melakukan kegiatan menjual membeli atau menyewa wal muta'ayam jadi sebuah kenisayan atas setiap muslim untuk yes terni merasa cukup alias tidak memerlukan mencari pendapatan dan keuntungan dengan momen ayat al kafirin hari raya orang kafir Danlah seorang Muslim menyadari Bahasanya Allah akan bukakan untuknya Berbagai macam pintu rizki yang lebih luas Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, Siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan jadikan baginya jalan keluar Allah berikan padanya rizki dari arah yang tidak dia sangka Dan siapa yang tawakal pada Allah Maka Allah akan mencukupinya dan Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan Senia anda Jika anda tinggalkan sesuatu Kerana Allah Allah akan gantikan untuk anda Dengan sebab perbuatan anda tersebut Sesuatu yang lebih baik bagi anda Dibandingkan yang ditinggalkan ya, Di sini Dilihatkan oleh wakil Dalam kitabnya Zuhud Demikian juga Imam Ahmad dan sanadnya sahih menerot kriteria muslim. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir di buku ini yaitu bab kaidah yang ke-30 yang namanya hari raya itu tauqifiyah mengikuti dalil seorang muslim tidak boleh menetapkan hari raya tanpa dalil. Makna kaidah Al ayaat hari raya dalam Islam itu tauqifiyah mengikuti dalil dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sumbernya, sumber penetapan uh, hari raya. Haihud dimana kekhususan hari raya dalam Islam itu khusus dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semua tabata ada berdasarkan dalil wahyu maka tidaklah disyariatkan dalam Islam hari raya selain dua hari ini inilah dhabit atau kaidah yang pertama kemudian yang kedua mengikuti dalil dari sisi cara pelaksanaan hari raya ittiyat ayan karena sebab keniscayaan mengisi hari raya Ala Alakaifiyah dengan tata cara yang terdapat dalam syariat Padahal keadaan tersebut Karena semua yang disyariatkan e, Di hari raya Min ibadah dan berupa ibadah Berupa solat, fikir, menyembelih hewan Haramnya puasa, Semuanya mengikuti dalil La Buddha tidak boleh tidak harus bersandarkan Nas dari syariat Bahkan sampai-sampai apa yang dilakukan Saat hari raya Berubah tawasuk fito'am Tawasuk Kalau fito'am itu terjemah Berlapang-lapang dalam makanan Ini terjemah bebasnya Adanya menu-menu yang tidak biasa Adanya menu-menu Yang tidak biasa atau lebih dari biasanya Biasanya lauk tempe Kemudian karna lebaran ya minimal saat ada satu keluarga ya minimal boleh ayam lah demikian juga tawassu' dalam pakaian adanya pakaian yang mengadakan pakaian yang tidak biasanya dan mayat baudzalika dan turunannya berupa taqil al-a'mal al-wajibah meninggalkan aktivitas rutin, yaitu libur, adanya libur saat hari raya dan berbagai macam permainan, wanawida kamilah ada dan perilaku non ibadah yang lain, semuanya harus diikat dengan aturan syariat dan tujuan syariat. Inilah kaidah yang kedua, seputar hari raya. Dan menjadi kewajiban setiap Muslim dalam Masalah ini untuk menjauhi Menyerupai orang kafir Dalam satu pun hari raya mereka Tidak dari sisi penetapan hari raya Karena tidak ada dalam Islam Kecuali dua hari raya Tidak pula dari sisi Tata cara perayaan hari raya Nah ini kaedah yang ketiga Kaedah tentang tasabu Bebihada dengan ini ya tabah jelaslah bahasanya kaedah ini Al-a'ya tawqifiyah itu mungkin dikembalikan kepada tiga dobit. Ya, dobit adalah kaidah kecil, kaidah yang hanya mengatur pada satu bab saja. Yang pertama tidaklah disyariatkan dalam Islam kecuali dua hari raya dalam satu tahun. Kemudian yang kedua takayat menjadi satu keniscayaan mengisi hari raya sesuai dengan mawaroda yang terdapat dalam syariat. Yang ketiga kaedah tentang tasabuh Wajib waspada dari mencocokkan orang kafir perkenaan dengan hari raya mereka Dan di kaedah tasabuh telah disampaikan Bahawasanya Mencocokkan orang kafir yang terlarang adalah dalam hal yang merupakan ciri khas Nah kemudian dalil kaedah di antara dalil bahasanya hari raya dalam Islam itu terbatas pada dua hari raya tidak ada yang ketiga adalah hadis berikut ini ya, dalil yang pertama dilihatkan oleh Anas bin Malik al anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka main-main di dua hari raya tersebut maka ini menunjukkan bahasanya dari sisi kenyataan Orang bisa saja membuat hari raya Bisa saja membuat id Namun apakah itu id itu dibenarkan oleh syarat ataukah tidak Itu masalah yang lain Dan apakah orang itu bisa dengan akalnya, dengan perasaannya membuat uh, hari raya, hari perayaan Siapanya bisa Oleh kerana itu al-a'ya tawqifiyah, itu adalah ee, tinjauannya adalah tinjauan hukum. Bukan tinjauan kenyataan. Kenyataannya orang bisa saja bikin hari raya sendiri. Dari akal dan pikirannya. Namun <tuh> hukumnya, nah ini yang berlaku padanya kaidah al-a'ya tawqifiyah. Fakalantas Nabi mengatakan Apa dua hari raya ini Mereka mengatakan kami main-main Di dua hari raya ini di masa jahiliyah Maka Rasulullah SAW mengatakan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian Dua hari tersebut Dengan yang lebih baik Yaitu Idul Fitri Idul Adha dan Idul Fitri catkan oleh Al-Abu Dawud Maka hadis ini dalil bahasanya Uh, hari raya itu ada dua macam, ada hari raya yang uh, hari raya diniyah, ayat diniyah, dan ada ayat ghairu diniyah. Ada ayat diniyah, dan ada ayat ghairu diniyah. Uh, eh mereka penduduk Madinah bilang eh uh, walahum yawmani yalabuna fihi Cuma main-main, tidak ada ritual ibadah yang dilakukan Cuma yal'abunah, main-main Tidak ada ritual ibadah yang dilakukan Ini berarti ayat gair dininya Ini berarti ayat yang uh, Ayatnya penduduk Madinah, idnya penduduk Madinah Yang lebih larang adalah ayat id gair dini Sisi penjelasannya, sisi pendalilannya. Ada dua hari raya jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak biarkan mereka main-main di, di dua hari tersebut, Sebagaimana biasanya. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh Allah telah ganti dengan dua hari yang lebih baik. Digantinya sesuatu yang tadi berarti, yang diganti itu ditinggalkan. Karena adalah mungkin kita gabungkan antara pengganti dan yang diganti walihada oleh karena itu tidaklah digunakan ungkapan ini mengganti kecuali untuk perkara yang tidak mungkin dua-duanya kumpul sebagaimana firman Allah Ta'ala apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai sesembahan min duni selain aku Allah Padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian salil Itu adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim Kemudian yang kedua Dua ariraya jahiliyah ini telah mati dalam Islam Maka keduanya tidak lagi tersisa atharon bekasnya Di masa Rasulullah SAW dan masa para khalifah Seandainya bukan karena Nabi melarang manusia untuk bermain-main di dua hari raya itu dan semisalnya itu hari raya yang mereka, yaitu hal-hal yang mereka biasa melakukannya, tentu mereka masyarakat Arab kotbakbak bekau Allah ada tetap berada dalam kebiasaannya. Ini kaidah dalam masalah budaya. Izil adatu latatarayyaru ila bimurairin yuziluha Karena yang namanya tradisi adat kebiasaan Tidak akan berubah kecuali ada pengubah yang menghilangkannya Terutama lebih-lebih lagi karakter perempuan dan anak-anak dan banyak orang Mutasawifah yang menginginkan adanya hari yang mereka jadikan sebagai hari raya del batalah untuk menganggur, untuk berlibur wala'ab dan hanya main-main. Maka berlibur dan main-main adanya liburan dan main-main itu karakter sibian wan nisa. dan di sebagian laki-laki ya terjadi karena terpaksa menyesuaikan eh, keinginan an-nisa wasibian. Namun Karakter asli laki-laki yang hazim Itu tidak suka libur Tidak suka Liburan Yang itu cuma buang-buang duit Itu kacamatanya laki-laki Memandangnya, ini buang-buang duit Buang-buang waktu Kalau liburan liburannya sudah di rumah Tidur, istirahat Kalau kemudian harus jalan Ke sana kemari, pulang-pulang Capek, pegel semua Badannya, kakinya, macam-macam <tuh> karakter normalnya laki-laki lain hanya dengan perempuan, perempuan liburannya keluar rumah, perempuan anak-anak liburannya keluar rumah, laki-laki liburannya tidur di rumah itu dua karakter yang berbeda nah kalau maka perempuan sangat akan menuntut untuk mempertahankan Adanya hari libu Di sana ada hari raya Kalau sampai hilang di satu masyarakat Itu berarti Faktor penghilangnya lebih kuat Daripada Tuntutan ya, Tuntutan sosial yang ada Tuntutan perempuan, anak-anak Lebih kuat Yang mengubah Akhirnya hilang Muntemiyah mengatakan Satu yang telah diketahui Dengan diktisnya Rasulullah SAW Allah telah menghapus Hari Raya Jahiliyah dari mereka Sehingga tidak tersisa Satupun dari hal itu Wa maklumun dan telah diketahui Seandainya bukan karena Nabi melarangnya Dan melarangnya tentu Masyarakat tidak akan meninggalkan Hari Raya Jahiliyah Karena faktor pendorong untuk Mengadakan, mempertahankan Hari Raya Jahiliyah Itu Kaimun tetap ada yaitu dari sisi karakter itu karakter yang tuhibu menyukai apa yang dilakukan saat hari raya terutama hari raya yang batin apa yang dilakukan saat hari raya main-main dan kesenangan-kesenangan kemudian faktor pendorong yang kedua العادة, dari sisi kebiasaan alati alifat yang terbiasa ma yaudu minal adah minal'id hari raya yang telah, telah terbiasa Kaidah psikologi mengatakan inal adata tobi'atun taub, zaniyah sesungguhnya kebiasaan itu adalah karakter kedua milik manusia karakter, tidak, karakter sulit untuk ditinggalkan maka demikian juga ada. Itu sulit untuk ditinggalkan. Maka jika faktor pendorong itu ada dan kuat, maka seandainya bukan karena faktor penghalang yang lebih kuat, lama darosat tentu tidaklah hilang hari raya Jilidiah. Maka hal ini yajibu menyebabkan, membuahkan ilmu yakin, bahasanya Imam Al Mutakkin, yaitu Nabi saw melarang umatnya dengan larangan yang kuat. Untuk mempertahankan hari raya Orang-orang kafir Dan Nabi berupaya untuk menghilangkannya Dan menghapusnya Dengan semua jalan yang memungkinkan <coughs> Dalam yang kedua Dilihatkan oleh keduanya Berwaih dan muslim Dalam saya keduanya dari Aisyah anha. Aisyah mengatakan Abu Bakar masuk ke rumahku Dan di rumahku Terdapat dua anak perempuan kecil dari Ansar dua anak-anak mungkin anak Tika atau semacam itu Tuhan Tuhan ialah nih yang keduanya menyanyikan Bima bi al Ansar dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansar saat perang Buas itulah perbualan antara Hotshot dan Aus. Selama 120 tahun di masa Celia, Aisyah mengatakan dan kedua anak tersebut bukanlah penyanyi, karena anak-anak bukan penyanyi profesional. Dia cuma nyanyi-nyanyi biasa. Layisata, Bimhoniat, Bimhoniatayni bukalah dua penyanyi profesional. Maka Abu Bakar mengatakan, apakah sholing setan ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan hal itu adalah hari Aid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setiap masyarakat, setiap kaum itu punya Aid, dan ini adalah hari Aid kita. Wafirat dan dalam firat yang lain, wahai Abu Bakar, setiap kaum punya Aid, dan ini adalah Fainah Aidan adalah Aid kita adalah Al-Yaum hari ini. Sisi benarilah -benar dari hadis ini ada dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap kaum punya Aid dan ini Aid kita. Fainah ada kalimat ini yujibu menyebabkan bahawa setiap kaum itu punya kekhususan dengan Aidnya. Karena kalimat ini sama dengan firman Allah Taala: Wali Walikulin wijahton, wamalihah. Setiap orang itu punya kiblat, setiap umat itu punya kiblat yang dia menghadap pada kiblat itu. Demikian juga firman Allah Taala: Setiap walikulin dan setiap umat kami jadikan di antara kalian syariat dan jalan sendiri-sendiri. Maka kalimat ini me mewajibkan atau menyebabkan adanya ikhtisas, kekhasan masing-masing kaum dengan wijahtih dengan kiblatnya dan dengan syariatnya. Maka hadis di atas juga menunjukkan bahwasanya masing-masing kaum memiliki kekhasan dalam ibadahnya dan untuk hadis nabi inna likulli qawmin idan maka disitu dalam likulli qawmin dalam itu menyebabkan ikhtisas kekhususan, kekhasan maka jika orang yahudi punya id, orang nasrani punya id yang mereka mengkhususkan id tersebut dan di mana mereka ada mukhtasinah mengkhususkan diri dengannya maka kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam id tersebut sebagaimana kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam kiblat dan dalam syariah demikian juga ucapan wahada iduna ini adalah id kita yang tadi kalimat ini menunjukkan hasri idina Membatasi ait kita fiha dalam hari ini, sehingga kita tidak punya ait di hari yang lain. Demikian juga sabda Nabi dalam riad yang lain sesungguhnya ini ait dan aliyah ait kita adalah hari ini. Fainat alarib maka makrifat dengan menggunakan alif lam dan dengan idovah al-yawm itu alif lam iduna idofah yak tadi al-istighaq itu menghasilkan makna al-istighaq menghabiskan fayak tadi maka kalimat ini menunjukkan bahasanya jenis id kita terbatas pada jenis hari itu Bagaimana sabda Nabi dalam masalah Salat Pembukanya adalah hanyalah takbir Dan penutupnya Hanyalah ucapan salam Maka Di antara kaedah dalam masalah ini Jika muqtada dan khobar Dua-duanya ma'rifat Maka itu menghasilkan makna hasr Maka in a'idana Muqtada Ya yaitu isim innanya ma'rifat al-yawm juga ma'rifat maka itu menghasilkan makna hanya sebagaimana tahrimu at-takbir mubtada'nya ma'rifat khabarnya ma'rifat wa tahliluha at-taslim mubtada'nya ma'rifat dan khabarnya ma'rifat maka ini menghasilkan Makna hasar Maka tadi ada kalimat Terwujudlah hasar Terwujudlah hasar Makna hanya Kemudian hadis di atas Hadis uh, tadi Jadikan dalil oleh sebagian orang Untuk Membolehkan nyanyian Atau membolehkan ya, Nyanyian secara umum Atau kemudian ya, Karena Nabi membolehkan nyanyian ya, Namun yang benar jika ditelaah Maka sebaliknya Hasilnya hadis di atas dalil bahwasannya Hukum asalnya adalah terlarang Karena Nabi tidak menyalahkan perkataan Abu Bakar yang mengatakan Seolah yang setan ada di rumah Nabi Kalimat itu tidak Nabi Salahkan Namun yang Nabi Koreksi dari Abu Bakar adalah ini, Rasanya hari ini pengecualian Tidak perlu dilarang Namun Nyanyian dikasih label Mazmur syautan itu tidak nabi salahkan. Maka asumsi dan persepsi Abu Bakar bahasa nyanyinya nyanyian itu adalah mazmum, asyaitan tidak nabi salahkan. Namun yang nabi salahkan adalah e, tindakan menghentikan dan melarang orang tersebut bernyanyi anak kecil ini bernyanyi di hari id. Maka di sini yang benar di sini dalil Kesimpulan dasarnya itu terlarang karena dia adalah Seruling setan. Kecuali yang Nabi kecuali kan. Kemudian dalil yang ketiga, berulang-ulangnya perayaan pada satu hari tertentu setiap tahunnya, fihi terdapat di dalamnya pengagungan dan pengistimewaan terhadap hari tertentu dan ajaan untuk mengagungkannya mengagungkan hari tersebut tanpa hari-hari yang lain pengagungan itu permasalahan yang berkenaan dengan perkara akidah ilaulah seandainya bukan karena itikot keyakinan lebih istimewanya hari ini daripada yang lain di dalam hati nisaya tidaklah muncul atau inba'a bangkitlah ikhtisasih hadal yaum bi'ainihi bil ihtifal upaya pengkhususan hari ini hari tertentu tersebut dengan perayaan setiap tahunnya fa inat tarjihha min karena menguatkan salah satu tanpa ada alasan penguat mumtani 'an satu hal yang talarang menurut akal sehat. Wa dan satu hal yang maklum bahasanya perkara i'tiqad innamat tazbutu hanyalah adab dengan dasar wahyu. Wa dengan hadzal dan ini jelaslah tidak benarnya ucapan orang yang mengatakan Et itu terbagi menjadi dua macam dan pembagian itu betul. Pembagian ini benar adanya, yaitu et diniyah dan et dunyawiyah. Adanya dua pembagian ini satu hal yang benar adanya. Ada pun yang tidak benar, ada pun yang tidak Benar adalah kalimat setelahnya. Yang terlarang dalam syariat Islam adalah mengada-ada'id diniyah yang baru. Mengada-ada'id diniyah, fahas bujajah. Adapun mengada-ada'id duniawiya, maka tidak mengapa. karena itu adalah mimbabil adat dan hukum asal adat adalah halal. Ini yang. Ya, ini kalimat yang bermasalah Kalau pembagiannya ya Pembagiannya cuma membaca realita ya, Realita yang ada Aid dinia, ada Aid duniawiya Sebagaimana Aid jayliyah Yang isinya cuma main-main Tanpa ada aktivitas ritual, ibadah tertentu Nah kenapa ini keliru? Walaikah hal tersebut karena ait itu dibangun di atas keyakinan. Kemudian seandainya ait itulah sulaimah kita terima dia adalah perkara adat. Fainal adat maka perkara adat di takun mahdutan jika tidak murni adat maka terjadi padanya bid'ah. syatibi al Maliki mengatakan perkara adat dari sisi dia ada tidak ada bid'ah di dalamnya. Namun ketika perkara adat tersebut gadubiha, Dijadikan sebagai alat untuk beribadah Atau diposisikan sebagaimana posisi Ata'abud kegiatan beribadah Maka ada unsur bid'ah Atau terjadi bid'ah di dalamnya Berkenaan dengan, dengan uh, Apa yang tadi kita baca Kita bisa uh, Simpulkan tentang Definisi id yang bermasalah Tadi di kata-kata Adal -kata, al-thalif Di dua paragraf itu Bisa kita simpulkan Id yang bermasalah maka di sana ada kata kunci ta'zim ni yaum muayyan ni sehingga kerana itu ta'zim itu dikatakan dan ta'zim itu berkenan dengan id kemudian tadi ada kalimat i'tiqad afdhalia ni ada i'tiqad afdhalia Hadil yam ala ghairihi satu hari atas hari yang lain fil qalbi dalam hati ya, maka dari sini kita jumpai definisi ait yang terlarang ya, definisi ait yang terlarang adalah taudzimu yamun mu'ayyan Mengagungkan Dan mengistimewakan Hari tertentu Bila dalilin Tanpa ada dalil Atau tadi bahasanya Bila merojihin Bila merojih Tanpa ada faktor yang uh, Menguatkan hari ini Yang dipilih tanpa hari yang itu Nah itu id yang terlarak ya, Maka karakter id yang uh, id yang uh, id Kenapa id itu bermasalah Karena kata Ibn Tamiyah Yang dikutip adalah amrud i'tiqadi Amrud i'tiqadi I'tiqad afdhuliyah Maka bukan hanya sekedar Taksis Bukan sekadar taksis secara lahiriah, bukan sekadar taksis secara lahiriah. Non ada amrun ikhtiqadi tarjih bila murajih. Nah, itu yang bermasalah dari ait yang diada-adakan, sehingga ait adalah takdim yamin mu'ayyan bila dalil yaktadi dzalik ya yang mengagungkan satu hari tertentu tanpa ada dalil yang mengharuskannya artinya ya min ghairi murattihin min ghairi murattihin sehingga dan ini pelarangan pelarangan dari hal ini tadi amruh e'taqad berkenaan dengan e'taqad terus e'taqadu aftaliyah itu kata-kata kunci berkenaan dengan ait ait yang terlarang. Oleh karena itu maka ait yang terlarang itu tidak hanya semata-mata taksis ini, pengkhususan secara lahiriah. Kah, di banyak masjid kemudian ada pengkhususan ahad pagi untuk pengajian. Misalnya. Ahad pagi untuk pengajian. Maka ini bukan ait. Ini bukan ait. Meskipun, ya kalau tidak ahad pagi tidak ada pengajian. Senin pagi tidak ada pengajian, Selasa pagi dan seterusnya. Dari pagi yang itu tujuh hari itu cuma ahad saja yang ada pengajiannya. Ini. Maka ini bukan taksis yang terlarang karena apa? Nee, karena tidak ada takdim di dalamnya, tidak ada padanya amru ihtiyadi. Tidak ada di dalamnya itikat afdaliyah hadaliyom. Apakah kemudian masjid ini bikin pengajian cuma ahad pagi habis subuh itu cuma ahad pagi jazan tanpa yang lain itu ada itikat afdaliyah hadaliyom? Tidak ada. Kenapa? Kenapa cuma ahad pagi? Kenapa tidak selasa pagi? Tidak rabu pagi? Itu bukan karena masalah afdhuliyah, hadhuliyah. Namun karena sesuatu yang logis. Karena orang-orang liburnya hari ahad. Maka kalau habis subuh dibikin pengajian, nah orang tidak kembrungsung. Nah orang tidak tergesa-gesa, ini mau kerja dan sebagainya. Sehingga waktu pengajiannya bisa lebih lapang dan seterusnya. Ini bukan masalah i'tiqad afdaliah yumul ahad. Enggak. bukan karena i'tiqad afdaliah hari A. Tah yang terjadi di sini bukan tarjih min ghairi namun tarjih bi mu'tahi. Kenapa ditarjih Ahad pagi tidak Senin, pagi tidak Selasa pagi? Ada mu'tahi-nya. Apa mu'tahi-nya? Amrun ee akli. Satu hal yang logis makul. Satu hal yang logis Selain pagi orang sibuk kerja Orang mau habis hubungan siap-siap kerja Siap-siap ini Selasa pagi demikian juga dan seterusnya ah, pakai nah, Maka ini ada Ada merojahnya Ada merojahnya Na, na yang terlarang itu tarjih bila dirmu wajib. Et yang terlarang itu ada unsur etikat Abdullah Yatliom. Et yang terlarang itu ada unsur ambrut etikat. Maka tidak hanya semata-mata, uh, tidak hanya semata-mata takses lahiriah. Ya, tidak hanya semata-mata. Tarsis lahiria Lain hanya dengan Maka pengajian ahd pagi tidak masuk Tidak masuk dalam di, Dalam pembahasan Aid yang terlarang Karena unsur-unsur untuk Terlarangnya Aid tidak terpenuhi Lain hanya dengan ulang tahun Lain hanya dengan ulang tahun Maka ye, Kenapa Kemudian Bikin perayaan Kemudian bikin Satu hal yang istimewa Pada tanggal Misalnya Satu Februari misalnya Apakah itu cuma sekedar Masalah lahiri Yang logis Atau ataukah amru, ada amrun i'tiqadi Ada i'tiqad Apa i'tiqadnya Afdhuliyatuhadaliyaw <tuh> Nih Tanggal 1 Februari itu lebih afdal daripada 1 Januari Lebih afdal bagi dia Daripada 1 Maret, 1 April dan seterusnya Kenapa ditarji 1 Februari, tidak 1 Januari Tidak 1 Maret, tidak 1 April Tidak 1 Juni, 1 Juli Kenapa? 1 Februari Adakah alasan logisnya? Tidak ada Adakah alasan logisnya? Tidak ada tidak Tidak ada alasan logisnya Ya karena itu hari lahir saya Loh, Hari lahir anda kan Yang tahun dulu satu Januari tahun eh, 1985 Ya itu saja kan hari lahir anda Ini 1 Februari 1995 Kalau 1 Februari, 1 Februari 2018 kan bukan Bukan hari lahir anda eh, Bukan hari lahir anda Hari lahir anda itu cuma satu Februari cuma sekali kan Tidak kemudian lahir balik-balik Tidak yeah. kemudian setiap 1 Februari itu lahir kan, Nggak. Hari lahir anda itu cuma sekali 1 Februari tahun misalnya eh, 1985 ya, Sudah itu saja sekali yeah, Ini bukan hari lahir anda sekarang 1 Februari yeah, 2018 1 Februari 2019 bukan hari lahir anda Hari lahir orang lain itu tak aje bila nyembah aje. Namun sekaligus ikhtikab, abdulul hadaliun keyakinan istimewanya hari ini lebih afdalnya hari ini daripada hari yang lain dan itu tak aje bila nyembah aje. Itu pengistimewaan tanpa ada alasan untuk diistimewakan. Ya, kemudian alasan yang keempat. Anahadanoh menal ayat, bahasanya ed jenis ini ed karena peristiwa-peristiwa penting. Kata bata ibtalu telah terbukti dibatalkan oleh syariat secara spesifik, yaitu dengan sunnah takkiyah. Badalnya ke anak nabi, bahasanya nabi saw punya sejumlah peristiwa-peristiwa penting. Meculah yang disaksikan dan diakui pentingnya perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, penaklukan kota Mekah, waktu Hijrah, tibanya Nabi di kota Madinah. Waktu Nabi dan Adal Nabi saw punya banyak uh, sejumlah ceramah. Disebutkan dalam ceramahnya kaidah-kaidah agama. Suma kemudian Nabi Tidaklah menjadikan hari-hari di atas orang badar dan yang lain sebagai A'id yang punya kelakuan semacam ini adalah Nasrani mereka lah orang-orang yang menjadikan semisal hari hayri peristiwa Isa AS sebagai hari raya demikian juga orang Yahudi maka ini menunjukkan bahasa A'id itu syariat yang diikuti tidak ada ruang badannya untuk mengada-ada wal-ibtidāh dan mengada-ada makdimah daruriyah yang penting. Definisi ayat ayat dalam bahasa Arab diambil kata-kata awat, bisa artinya kembali, bisa maknanya muawadah berulang kali, di-anoyatakaroh karena dia berulang-ulang. Dan ayat adalah nama Mayaud min al istimak yang kembali min al al aam berupa kumpul ramai ramai yang itu kembali atau rutin terjadi. Semua <tuh> bila lihat disebut ait di yaud kullu aam boleh jadi karena dia kembali datang setiap tahunnya atau karena mereka kota duhu telah terbiasa melakukannya. Kekhasan hari ait. Hari Eid secara umum memiliki kekhasan Baik itu di, Pada kaum muslimin atau yang lain Dengan empat kekhasan Yang pertama Dari adalah hari atau beberapa hari Ta'ud yang kembali dan berulang Setiap tahun Eid al al-Aid karena Eid itu Terikat dengan waktu tertentu Dan terkadang Ditambahi iqtas khusus Dengan tempat tertentu Semacam hari Arafah Untuk orang-orang yang wukuf di arafah khasah saja faidha uqima ihtifalun maka jika diadakan satu perayaan bi munasabatin muayyanah karena peristiwa acara tertentu dan perayaan ini tidak dijadikan tidaklah memiliki sifat berulang-ulang dan muawadah dan berulang-ulang maka ini tidaklah termasuk dalam definisi id musamma itu definisi Wainama yungtor Namun dilihat hukum Mengadakan perayaan ini Dari sisi perayaan itu sendiri Di antara contohnya adalah perayaan yang diadakan Di sebagian negeri Untuk menyambut tamu yang mulia Dan semacam itu Itu cuma sekali Ketika datang tamu tersebut Maka dia tidak termasuk dalam pembahasan Eid karakter yang kedua hari Eid itu terikat dengan zikra mu'ayyah kenangan tertentu zikra artinya kenangan kenangan tertentu ter ter mengenang hal tertentu boleh jadi kemenangan atau kemudian tajwiji mulqin atau hadasin azimin atau peristiwa besar Tak di lewat saja dulu. Walaupun tidak ok, majlis istifalon atau mungkin tak cukup naik tahta, namun pastinya e, dilibat dulu. Walaupun tidak ok, namun jika diadakan ihtifalon perayaan yang berulang-ulang setiap tahun dan dia bersifat umum untuk semua anggota komunitas, namun dia tidak memiliki hubungan dengan peristiwa tertentu bahwa dalam perayaan-perayaan ini inama diqam hanyalah diadakan fil ghalib biasanya dalam rangka mewujudkan maksud tertentu. Wa hadza yang dari itu ini tercakup di bawah termasuk dalam hari-hari duniawi dan perkai adat wa yati dan perkaitan dengannya dan tidak diberi nama'in Wahminal am sila ada tadi kadek antara contohnya, mayus apa yang disebut dengan mahrojanat, mahrojan. Wajibilkan istifalat itulah perayaan tahunan. Yukau mufihah diadakan di dalamnya lomba musabakat riadiah, lomba olahraga, kemudian kegiatan takofiyah budaya, kemudian orat pameran. Uh, syabiyah tradisional. Ye, maka ya ada, misalnya pekan olahraga. Ye, pekan olahraga, ye, tujuannya karena mau kemudian ada, uh, mau kemudian mengadakan kegiatan macam-macam lomba, macam-macam lomba olahraga yang itu tahunan maka dia bukan meskipun berulang, kata beliau itu bukan id. alasannya karena tidak dikaitkan dengan wikra mu'ayyan mengenang hal tertentu ila'ana hadhanna'u' minal ihtifalat namun perayaan jenis ini meskipun dia tergolong jenis ibadat yang dari dia tercakup di bawah ya, adat yang tidak murni adat apabila kamu boleh jadi masuk bacanya bid'ah hasaba ma taqarrara qhiban sesuai dengan apa yang telah baru saja dijelaskan. "Fumma inna li hadzal naw' minal dan perayaan jenis ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang nanti akan dibicarakan insyaallah." yaitu al-ayyam al-musamma hari-hari yang disebut dengan hari-hari internasional atau hari-hari uh, nasional atau hari-hari kedairahan. Kemudian yang namanya hari raya, yaitu id fil umumnya adalah yawmun 'am, adalah hari yang umum untuk seluruh uh, seluruh umat seluruh anggota satu komunitas Tidak khusus pada Individu tertentu atau kelompok tertentu Dan masing-masing umat atau bangsa Punya id yang menjadi kerasannya Dan dia khusus dengannya Ada pun perayaan yang berulang setiap tahun Dan dia Berhubungan dengan peristiwa tertentu laukana seandainya ada namun dia khusus untuk persen tertentu atau kelompok tertentu dari manusia semacam ikhtifal semacam ikhtifal usaksin seorang merayakan hari lahirnya hari pernikahannya atau kemudian ikhtifal syarikah, perayaan e, satu perusahaan masnak pabrik aujiatin atau satu eee satu lembaga bijati taksis ya, merayakan hari pendiriannya maka perayaan semacam ini mungkin untuk kita masukkan ke dalam bagian id akan tetapi ini adalah khid yang bersifat khusus, tidak bersifat umum Idul aslu karena hukum asal id itu adalah bersifat umum untuk seluruh umat atau seluruh bangsa fahada wa ilam maka hari ulang tahun meskipun dia tidak aid yang bersifat umum akan tetaplyul haq bisa digabungkan dengan aid dan mengambil hukum aid wa saya tidak akan datang penjelasan uh, hal semacam ini di tawab al aid tarifat dari aid rabi'ah yang keempat Anil 'aid san'id bahwa majma ma itulah yang mengumpulkan tiga kekhasan yang telah lewat. Yajma atau yujma' fi anin wahidin tataqummal pada waktu yang sama tiga unsur yaitu akidah, ibadah dan adab. Karena 'aid itu adalah salah satu siar Hadiyun salah satu tuntunan mansakon dan kegiatan ibadah. Itaqtarinu <tuk> karena perganda pada yaumil id pada hari id bagi setiap umat maslahat diniyah. Min i'tiqad upa i'tiqad Afdulnya hari tersebut dan pengagungannya. Wa mayal haquhu dan melekat padanya sejumlah keyakinan Pemah yuf'alu fihi dan apa yang dilakukan di dalamnya berupa berbagai macam ibadah. Namun tentu tidak mesti. Nah, kalimat ini yuf'alu fihi min anwail ibadah satu hal yang tidak mesti. Karena ada aid duniawi Dan itu id jahiliyah masyarakat Madinah sebagaimana telah lewat dalilnya. Maka apakah id itu harus harus ada kegiatan ritual ibadah bukan syarat. Ma'ad di samping ma di dalam terdapat manfaat duniawi semacam mengkonsumsi sejumlah makanan, bertandan dengan pakaian yang terbaik, taladud menikmati hibuan, e, tawaf melalui amal al-maklufah, selesai atau liburan dari kegiatan rutin atau aktivitas maklufah biasanya pelompoif dan pekerjaan rotibah yang rutin. Maka kata beliau dalam ayat itu terkumpul tiga unsur aqidah, iaitu keyakinan tentang istimewanya hari tersebut, kemudian ibadah, ni kenapa beliau katakan ada ritual ibadah yang dikerjakan, kemudian ada, ada kemudian perkara ada yang dilakukan berupa makanan yang tidak biasanya, pakaian yang tidak biasanya dan seterusnya. Namun unsur yang kedua Kita katakan bukanlah syarat Dalain ini hadis Abu Dawud Ada ad jahiliyahnya Masyarakat Madinah Apa kegiatannya yal Yal'abuna fihima Mereka cuma main-main Cuma main-main Tidak ada kemudian Ritual ibadah tertentu Maka adanya kegiatan ritual ibadah Kemudian itu dijadikan sebagai syarat Untuk disebut Eid Ini satu hal yang tidak tepat Mengatakan bahasanya Unsur asasi Unsur pembentuk Eid Yang asasi harus ada ibadah Ini tidak tepat Unsur asasi dari Eid Adalah iktiqat afduliyatuliyum Ini Ambrun iktiqadi Perkara aqidah yang ada di dalam Setelah itu Setelah ada iktiqad Dan mau diisi Hanya murni adat Atau hanya murni ibadat Atau dicampur mix Dua-duanya Tidak masalah Semuanya adalah id Semuanya adalah id dengan ini la maka ini diketahui bahasa nya aid leisa bukalah mujarad madahih semata-mata penampilan lahiriah fenomena lahiriah terjadi padanya ada kumpul-kumpul ibtihad senang-senang Idhar izhar menampakkan gembira wa dan memakai dan menampakkan hal-hal yang indah bahkan hatta tilka al-ayyad sampai-sampai aid yang diadakan oleh sebagian bangsa yaitu aid yang secara lahiriahnya kosong dari nilai-nilai keagamaan dan makna-makna keyakinan wa innamatattasaim namun hanya berjiri tilka al ayat itu tersebut dengan banyaknya hiburan utawasoh dan berlapang-lapang dalam kenikmatan yang menonjol di dalamnya aspek duniawi mahdi murni fadihil a'yatu maka'id semacam ini in wujidat jika dijumpai tahmir memuat keyakinan bangsa tersebut dan pemikirannya dan menyingkap hakikat perkaranya wa huwa anna dan bahasanya umat tersebut adalah umat yang suka dengan hiburan dan main-main mereka berilmu tentang hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia namun mereka lalai dengan akhirat فمن اعظم بلایا dan di antara bencana paling besar di zaman ini dan betapa banyak bencana di zaman ini adalah id kaum muslimin yang merupakan pemilik siratal mustaqim gadat jadilah id kaum muslimin ayatul lahwin sedara Eid untuk hiburan abasin main-main bahkan hari raya untuk melakukan kefasikan dan tindakan halimah yang ya, tanpa malu dimana Eid hari raya menurut banyak kaum muslimin kosong dari pesan-pesan syari mujaradah kosong dari kandungan keagamaan maka Eid itu Yunbi menunjukkan eh, Memberitakan tentang keadaan satu umat Dan Perkara paling besar yang dia pikirkan Dan perkara yang Dan urusan yang paling tinggi Yang dimiliki oleh umat tersebut Wasodaq dan benarlah Orang yang mengatakan Jika anda Mau mengetahui agama satu kaum Maka lihatlah hari rayanya Karena nampak pada hari raya setiap umat akidahnya dan menonjol padanya nilai-nilai suci ladaih yang dia miliki. Walhasil kesimpulannya, ait itulah Buddha tidak boleh tidak harus memiliki empat kekhasan di atas. Berulang kemudian dikaitkan dengan mengenang hal tertentu bersifat umum untuk satu semuanya satu bangsa, satu satu masyarakat kemudian terkumpul padanya akidah, ibadah dan adat ya. dan empat hal tersebut adalah dia berulang di waktu tertentu ini yang pertama yang kedua dikaitkan dengan peristiwa besar atau perkara yang mulia Kemudian yang ketiga perayaan inahadil ihtifal merayakan hari tersebut pada umumnya itu adalah am bersifat umum untuk satu bangsa maka jika terkumpul tiga ciras ini fa inahadil ihtifal maka perayaan tersebut tercakup padanya definisi tercakup di bawah definisi id dan disebut id dan disandarkan pada id wa tandafu ilaihi hina idin walaupun al khasiyah agabiah dan akan ditambahkan padanya hina idin pada saat itu walaupun tidak boleh tidak kekhasan yang keempat itu terkumpul pada satu waktu tiga hal ada akidah ada ibadah dan ada adat adapun jika tidak terpenuhi tiga unsur pertama atau dijumpai satu saja maka perayaan ini tidak tercakup dalam pengertian yeah. maka ini definisi yang id yang syari atau definisi difi'id secara istilah menurut penulis yeah. definisi id istilahan menurut penulis yeah. kata kuncinya pada tiga uh, tiga ciri khas pokok Berulang secara periodik. Ya, berulang secara periodik. Dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Atau peristiwa tertentu yang dianggap penting. Kemudian bersifat am. Namun berdasarkan definisi ini tadi. Sebagaimana kita lihat. Penulis perlu membuat mulhaq ait. Ya, perlu memunculkan istilah mulhakun bil'id karena dia mempersahatkan harus am mempersahatkan harus am ya. kemudian, kemudian maka ditanyakan dalam bahasa kita kemudian disodorkan pada beliau begini dengan ulang tahun kan bukan am akhirnya penulis memunculkan istilah mulhakun bil'id ya. jadi ulang tahun kemudian Uh, ulang tahun pernikahan, kemudian uh, apa istilahnya perayaan karena berdirinya satu perusahaan, satu pabrik dan yang lain itu tidak bersifat am um, satu kaum, satu masyarakat. Namun uh, cuma kemudian satu kelompok saja maka boleh katakan ini secara sebenarnya bukan aid namun mulhakun bil aid kita masukkan ke dalam rombongan aid maka itu di antara problem definisi aid secara istilah yang beliau tawarkan dengan tiga unsur yang dengan tiga unsur utama Pembentuk definisi aid secara istilah Oleh karena itu Maka yang lebih baik adalah Definisi aid yang tadi saya sampaikan Yaitu pengagungan pada satu hari Tertentu Pengagungan pada satu hari Tertentu Tanpa ada dalil yang mengharuskannya Tanpa ada dalil yang mengharuskannya, dan Karena pangkuan hari tertentu dan hari tertentunya itu muncul periodik tahunan atau yang lain, ya. maka di sana ada unsur berulang. Namun yang paling pokok adalah taklim. Nah, unsur asasi dalam masalah ini adalah ambot iqtiqadi afdaliyat hadal yaum ya dan dengan definisi tersebut ta'dhim yaum muayyan pengagungan hari tertentu tanpa dalil yang mengharuskannya maka kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil'aid itu semua sudah lebur jadi satu dalam definisi di atas dan definisi di atas disampaikan oleh saya surat al-usaymi dan beliau sampaikan bahasanya itu definisi tersebut uh, di, beliau ambil dari ya, atau beliau simpulkan dari perkataan Ibn Al qayyim di igosatul lahvan Dan itu definisi yang paling bagus Dalam masalah ini Nah Nah kemudian Waham Aidat takholaf jika tidak terpenuhi padanya tiga hal di atas tiga-tiganya tidak ada atau salah satunya tidak ada maka perayaan tersebut tidaklah termasuk dalam makna makna di sini pengertian definisi definisi Aid <tuh> kemudian al-masalah tu salita khasan Aid fil Islam khasan Aid dalam Islam maka hari raya dalam islam itu takhtasu memiliki kekhasan dan terbedakan dari eid dengan dalam dua perkara terdefinisi di uh, keterangan di catatan kaki yang dimaksud dengan hari raya dalam islam adalah dua hari raya tidak ada yang ketiga yaitu idul fiti dan idul adha yang dimaksud dengan hari raya jahiliyah adalah semua hari raya yang tidak disyariatkan dalam islam dan ini mencakup yang pertama Hari raya yang diadakan diada oleh sebagian umat islam Kemudian yang kedua hari raya yang dianggap hari raya Menurut orang non-islam Semacam hari raya yahudi, nasrani dan buddha Maka ciri khas hari raya dalam islam yang pertama Bahasanya hari raya dalam islam itu sumber penetapannya tauqifi mengikuti dalil Hai sudi mana Et itu khusus dalam Islam itu khusus cuma dua hari, itulah Fitri dan itulah Adha. Dan ini sabata ada berdasarkan dalil Wahyu. Tidak ada dalam penetapan hal ini pendapat dan istihad. Ada pula et jeliyah, maka et jeliyah fikirnya biasanya guncang sumbernya. Fahy, maka et jeliyah boleh jadi dibangun di atas. Asatir, dongeng yang tidak jelas. Atau diambil dari pendapat orang atau istihad ahlun nufudz, orang-orang yang punya kuasa. Wa makana min kitab dan sisa-sisa ahlul kitab dan itt itt yang tersisa dari ahlul kitab, maka itt ini tidaklah selamat dari Bergandengan atau melekat padanya satu bid'ah dan perkara yang mengada-ada. Hada ala iftiot ini jika kita andaikan bahasanya alik kitab tersebut valid dari nabinya, ingkau menurut mereka. Mereka mengatakan, fayakfi maka cukuplah ayub lambrik diketahui annahu la aslalahu fitinil islam kalau itu tidak ada dalilnya dalam islam maka jika itu tersebut tidak punya dalil dalam islam fa maka boleh jadi itu diadadakan oleh sebagian orang min til dari inisiatif pribadinya atau mengambil yaitu tiru-tiru dari orang lain fa aqalu maka minimal Kondisi minimal dari it eid. atau itu itnya ahli kita, kondisi minimalnya an-nahuya kun min itu adalah bid'ah dan ait dalam Islam itu tauqifi mengikuti dalil dari sisi tata, e, tata cara pelaksanaannya, karena semua yang dituntunkan saat ait Bupa ibadah itu tastanid, ada sandarannya. Walaupun tidak boleh tidak, harus ada sandarannya bupa dalil wahyu. Al muazzam yang diagungkan, wahyu yang diagungkan. Ciri khas yang kedua itu dalam Islam tidak hanya semata-mata mengenang. Wa inna mayyatinamun datang ba'da setelah ibadah yang hakiki. Idul Fitri dilaksanakan setelah Puasa Sebulan Ramadan Yang merupakan salah satu rukun Islam Sedangkan Idul Adha datang setelah Hukuf di Arafah Yang dinilai merupakan rukun paling besar Dalam kewajiban haji Dan haji itu dinilai salah satu Bagian dari rukun Islam Disyariatkan dalam dua hari raya Salat dan takbir Diaramkan berpuasa Dituntunkan dalam hari-hari Itul Fitri Zakatul Fitri Dan ketika Itul Adha Menyembeli hewan kurban Disyariatkan di masing-masing Dari keduanya Menampakkan gembira dan gembira Menampakkan yang bagus Bertandan Wattabatul Atahani Dan saling memberi ucapan selamat Namun Yusro' di sini Di kalimat para keteran ini Yusro' di sini artinya dibolehkan, Bukan dianjurkan Misalnya salim. Bukan satu hal yang menjadi Ibadah pada hari itu Minta Miyah mengatakan Ibadah yang dituntunkan itu memuat ibadah Hari raya yang dituntunkan itu memuat ibadah Yaitu ada di dalamnya kegiatan sholat, Likir, sedekah, menyembelih hewan, Juga mengandung perkara adat. Itulah apa yang dilakukan saat hari raya, berupa tawasub fito'am. Berlapang-lapang dalam makanan, Adanya menung-menung istimewa yang biasanya tidak ada. Demikian juga pakaian yang biasanya tidak ada dan tidak dipakai. Ditambah, Yadba Udalika, Diiringi dengan, sejumlah tambahan berupa tarqil akmal wazifa meninggalkan kegiatan rutin dan main-main yang diizinkan dalam ayat saat hari raya yang bisa dilakukan dan boleh dilakukan bagi siapa saja yang mau memanfaatkan hari raya dengan main-main dan semacam itu M.T.M. juga mengatakan hari raya yang disyariatkan dituntunkan padanya boleh jadi hukumnya wajib atau dianjurkan sejumlah ibadat yang tidak dituntunkan di hari-hari yang lain dan dibolehkan dan bisa jadi dianjurkan atau bahkan diwajibkan sejumlah adat alatil nufus fiha hafdon yang ini menyenangkan jiwa yang la yakunu fi ghairiha yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain melihatlah oleh karena itu contoh yang wajib, perkara adat yang wajib wajib makan saat dua hari raya kemudian diganding dengan sholat eh, diganding dengan sholat pada salah satunya dengan sedekah yaitu idul fitri sholat hari raya diganding dengan sedekah sedangkan di idul adha sholat hari raya diganding dengan menyembelih Wakilah dan dua-duanya adalah sebab adanya makanan Adapun hari raya jahiliyah, maka dia adalah hari raya imajinatif yang tidak ada hakikatnya Lianna, Karena hari raya jahiliyah itu berkaitan dengan semata-mata mengenang Dan tidaklah hari raya jahiliyah berkaitan dengan satu aktivitas hakiki Fahamal manfaat, maka apa manfaat yang kembali kepada masyarakat? Mena ikhtifal dengan mengadakan perayaan mengenang sesuatu yang telah dahulu. Atau ahdas peristiwa yang sudah berlalu. Yang peristiwa tersebut telah dilipat oleh sejarah. Dan jadilah dia nasyian mensiyah. Satu hal yang dilupakan dan dilupakan. Maka dengan ini jelaslah. Bahasanya hari raya kaum muslimin walil alhamdulillah wal minnah mengandung sejumlah empat kekhasan hari raya dalam bentuk yang paling sempurna dan potret yang paling indah. Ya, demikiannya kita pacak kesempatan pagi okay, hari ini wasallallahu ala nabina Muhammadin wa wa bihamdika asyhadu